Mach Media Pro Dash Lake Zone Mimi naitwa Faustini <tokas> Petero um, kulima kijiji kata ya Kaisha ninazalisha mbegu viazilishe kwa kujipa kwa kupata chakula alafu na biashara ndogo ndogo wakati ijapokea huu mradi nilikuwa bado nina kipato kidogo ndani ya familia sana sana chakula biashara ndogo ndogo ya kuzalisha sasa hivi nimeshapata nimejiinua kiuchumi kutokana na Umradi. mradi. sasa hivi ni mazuri kwa nilikuwa niko hali mbaya sana sana ya chakula kibiashara. Sasa hivi ninaona kwa kufuatana nilipopokea huu mradi ni vizuri nimeona nimejiinua kiuchumi na jamii kwa ujumla iliyo nizunguka kwa kuwasaidia mbegu naizozaalisha na wanyewe wameshapanua mashamba mengine kwa chakula tunakipata na watoto wameshapata rishe tuli tuli kwa marage tunapata debe moja unapata shilingi 1015 kumi, lakini kwa sasa hivi viazi vimepaka kipato kizuri kuliko marage kwa msima mingi kwa mwaka